Lecțiunea de zice 087 va debuta cu prileziul citirii versetului 22 al capitolului 12 al epistolei lui Pavel către Corinteni, 1 Corinteni, după ce mai întâi vom citi o istorisire interesantă din care aflăm felul în care un împărat și cu întreaga sa ținută împărătească a aflat adevărul cu privire la adevărata lor identitate înaintea lui Dumnezeu. Citeam astfel undeva următoarea istorisire. O veche povestire arabă ne spune că, pentru numeroasele sale furturi, un hoț a fost osândit la moarte. Într-o zi, osânditul a spus temnicierului. Eu știu un secret de cea mai mare însemnătate pe care aș vrea să-l descopăr împăratului. Te rog, spune dorința mea înainte de a fi executat. „Oi, voi spune negreșit, a răspuns temnicierul. Câteva zile mai târziu hoțul a fost dus înaintea împăratului care era înconjurat de mai mari țării și a fost întrebat. Ei, ea spune, care este secretul tău cel mare pe care vrei să ne-l faci cunoscut? Împărate, secretul meu este unul de stat, deoarece pot face să fie păstrate totdeauna în stare înfloritoare finanțele țării printr-un mijloc pe care vreau să vi l descopăr înainte de a muri. Eu știu să fac să crească un pom care să rodească un fel de fructe de aur foarte curat și chiar acum sunt gata să vă dovedesc lucrul acesta. Ei, iacas, hai să vedem, răspunse împăratul. Și însoțit de câțiva slujbași, de câțiva demnitari și de mai marele religiei, coborâ în grădina palatului. Hoțul a ales acolo cu multă grijă un loc potrivit în mijlocul unui tufiș a făcut câteva timp niște semne și gesturi pentru a-și da aer de vrăjitor, apoi a săpat o groapă în pământul umed și a cerut să-i se aducă o monedă nouă de aur, ceea ce, desigur, s-a făcut îndată. Acum începe lucrul cel mai greu, a zis hoțul. Pentru ca pomul să rodească aur, este de neapărată trebuință ca această monedă nouă de aur să fie pusă în groapă, făcută de mine aici și apoi ocuperită cu pământ, dar trebuie să fie pusă de o mână curată. Mâna mea este necurată, că eu sunt un hoț, deoarece am furat. Îngăduiți împărate să dau majestății voastre moneda de aur pentru ca majestatea voastră să o pune în groapă. Împăratul a luat moneda de aur strălucitor din mâna hoțului osândit la moarte, a sucit-o și a răsucit-o în mână, s-a plecat spre groapă, dar la un moment dat s-a ridicat totuși tulburat, privea cumva în gol, purtat de niște grele amintiri, după care, întorcându-se spre primul demnitar, îi spuse încetişor, Ascultă, dragul meu, eu sunt fiul împăratului dinainte de mine și vezi, dumneata... Cum să zic, În tinerețea mea, uite așa, pentru a petrece și eu, am pus mâna în bisteria țării și am luat ce nu era al meu. Mai târziu mi-a părut rău de ceea ce am făcut și n-aș mai face așa ceva. Totuși vezi, un lucru este sigur, mâna mea nu e curată. Ia dumneata moneda de aur și pune-o în groapa făcută de omul acesta. După ce a luat moneda de aur și a rămas câteva minute gânditor, primul demnitar de stat a răspuns și el hotărât. Să știți, ar fi păcat să fac tocmai eu să nu dea rezultate bune această frumoasă încercare, pentru că, vedeți, ocupându-mă de buna funcționarea finanțelor împărăției, am fost câteodată supus ispitei. Să spun că aș fi fost totdeauna cu desăvârșire cinstit, curat ca lumina, ah, nu pot! Sau că aș avea mâna cu totul și cu totul curată, Ei. Eh, hey. Iată de ce cred eu că numai mai marele justiției ar putea să se socotească în stare să pună această prețioasă monedă de aur în groapa făcută de omul acesta aici în fața noastră. Grăbit, mai marele justiției la rândul său a zis Domnilor să nu glumim față de un lucru atât de serios. Deși mă pot lăuda că țin foarte mult la dreptate și la cinste... Uh, cum să zic, vedeți dumneavoastră câteodată, e, uite așa cum face toată lumea, nu poți să fii chiar cu totul neatins. Ni se mai dă câte ceva pentru o favoare, de aceea să vă spun drept, n-aș putea să spun cu degetul în totul curat că mâna mi-ar fi atât de curată și fără pată ca luceafărul. Vă rog să-mi dați voie să dau moneda aceasta mai mare lui războiului ca dânsul să o sădească. Ah, nu strigă cu energia acesta din urmă. Eu sunt acela care am rânduit toate cumpărăturile trebuincioase știri și apărării țării și poate că o greșeală, poate o slăbiciune au fost totdeauna cu putință. Mâna, ah, mâna mea, de, uh, ce să zic, doar mai marele religiei va putea cu siguranță să sădească moneda de aur, pentru ca pomul care va crește aici să poată ne da negreșit roade de aur. Vai! Oare acesta gândul dumneavoastră cu privire la mine, domnilor?" răspunse înspăimântat mai marele religiei. Apoi știți bine că eu explic oamenilor religia și încasez de la popor toate darurile, așa că, vedeți bine, știți cum să zic, să mă ierte Dumnezeu și să mă iertați și dumneavoastră, nici mâna mea nu e curată. Atunci, hoțul o la moarte pentru hoțiile sale a zis, Împărate, Oare numai eu singur să fiu osândit sau spre binele neamului ar trebui să fim omoriți toți șasei? Împăratul a izbognit atunci în hohote de râs când și-a dat seama de dibăția hoțului pe care l-a sândise la moarte și pe care după o vreme l-a pus totuși în libertate. Iată o povestire interesantă din folclorul arab care ne ilustrează în chip minunat adevărul prezentat de scriptură atunci când ne spune că toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, sau cum spune literal, nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Dacă fiecare dintre noi am fi confruntați cu o situație așa cum este prezentată în istorisirea aceasta și am lăsat Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze, nu s-ar găsi nici unul care să poată spune că într-adevăr este curat. Pentru că nu putem să fim curați născuți fiind dintr-o ființă necurată. Noi suntem născuți toți din Adam, din Eva cea păcătoasă, după ce au păcătuit și au fost alungați pe pământul blestemat de Dumnezeu din pricina lor. Cum am putea, deci, să pretindem să ieșim curați când însă structura și alcătuirea noastră este dintr-o ființă murdară, este din murderie? Problema constă în aceea că unii nu vor să se vadă așa cum sunt și de aceea se amăgesc singuri căutându-și ceva merite înaintea lui Dumnezeu. Vine însă într-o zi pentru fiecare prilejul să se vadă așa cum este atunci când vom ajunge în fața luminii nepătrunse și scrutătoare a lui Dumnezeu în fața tronului judecății. Cel mai bine este însă ca noi acum să fim doritori să ne expunem luminii scrutătoare a lui Dumnezeu de care nu scapă nimic, și să-i cerem să ne arate El Cum suntem acum Pentru că El odată ce ne va arăta groaznică stare de păcat Și de decădere în care suntem Ne va da împreună cu ea și soluția De reabilitoare Care constă în pocăință Apoi cei care primesc să se pocăiască, recunosc că sunt pierduți și că fără Hristos nu pot face nimic pentru readucerea lor înapoi la locul cu verdeață, toți aceștia care primesc să se pocăiască, primesc în dar să fie născuți din Dumnezeu, și apoi, având nașterea din Dumnezeu, în ființa aceasta nouă, sunt curați, dar nu din pricina lor, ci din pricina lui Hristos, care a făcut această curățire și a născut în ei o a doua entitate, o entitate duhovnicească, divină, curată. Să cerem, deci, lui Dumnezeu să ne descopere fiecăruia adevărata noastră stare în care ne aflăm, să facă lucrul acesta așa cum a făcut în împrejurarea din Evanghelia după Ioan la capitolul 8, unde fariseii, plini toți de păcate groaznice și cu tremurători de murdare, vroiau să obțină omorârea femeii prinsă în preacurvie. Ne aducem aminte că atunci când Isus a fost confruntat cu omorârea femeii, de către acești farisei care abia așteptau să-L condamne oricare ar fi făcut-o El, fie că o ierta, fie că o condamna, ei aveau pregătite argumente împotriva Lui, atunci Domnul Isus prin Duhul Său Cel Sfânt și prin lucrarea și puterea Lui, a făcut ca fiecare dintre cei prezenți să se vadă înaintea Lui Dumnezeu. Și când a rostit cuvintele acestea, cel din dintre voi care este fără păcat să pună mâna pe piatră și să arunce în femeie, cuvântul ne face cunoscut că au început să părăsească sala toți, începând cu cel mai mare dintre ei până la cel din urmă, pentru că fiecare, fiecare absolut fiecare dintre cei prezenți era mustrat de cugetul lui în fața luminii pe care Domnul Hristos a le-a o în inimă fiecăruia. Ce înțelepciune mare am arătat noi acum dacă am cere Domnului Hristos, indiferent în ce stare ne aflăm, să ne arate El felul în care ne vede El și să ne arate acum tot ceea ce are de gând să ne arate în ziua judecății. Căci dacă am face ceva așa, acum, am putea să ne vedem așa cum ne va vedea El atunci. deosebirea mare constă în aceea că acum vom avea parte, vom avea putere să schimbăm totul și. După ce ni s-ar arăta că suntem de pierduți și ni s-ar arăta mijlocul de eliberare pe Domnul Hristos, l-am putea primi pe Domnul Hristos, am putea fi născuți din nou și în ziua judecății, în loc să primim condamnare, vom primi binecuvântare din pricina Duhului Domnului Hristos care se odihnește peste noi ca rezultat al faptului că ne-am pocăit. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te rugăm ascultarea acestui mesaj, cercetează pe fiecare din ascultătorii care sunt prezenți, cu privire la starea lui, dă fiecăruia harul acesta, bogăția aceasta mare, dorința de a se vedea cum îl vezi tu, cei care n-au primit pe Domnul Hristos să-l primească pentru ca să fie născuți din nou, iar noi cei care te-am primit să umblăm den de numele acesta, Predându-ne viața cu totul ție, să facem aceasta pentru slavă ta și fericirea noastră veșnică. Amin! Ce lucruri minunate îți arată azi, Cristos! Și totuși poți din ele să nai nicio Haideți acum să dăm citire versetului 22 de la 1 Corinteni 12 unde citim Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Duhul cel sfânt al lui Dumnezeu se ocupă aici de lucrarea pe care vrea să o facă în trupul său cel sfânt biserica în trupul mistic al lui Hristos. Și după ce în versetele mai dinainte ne vorbește despre relația de viață dintre aceste mădulare, ne spune aici că mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Dragii mei, nimic nu-i deprisos în trup și nimic nu-i slab, ci doar pare mai slab. Dumnezeu a întocmit trupul după un plan desăvârșit și tot ce este în trup folosește bunei lui stări. În trupul lui Hristos de asemenea, niciun mădular nu-i de mâna a doua, niciunul nu-i slab, ci toate mădularele au mare însemnătate. Dumnezeu a rânduit ca să fie așa. Sunt unele mădulare care par slabe pentru că au o slujbă mai de jos, dar asta numai pentru ochii oamenilor. În ochii lui Dumnezeu însă lucrurile stau cu totul altfel. Să învățăm să privim ca Dumnezeu, să gândim ca Dumnezeu și atunci vom lucra ca Dumnezeu. Părerile nu sunt adevăr, ci doar căi și frământare spre stabilirea adevărului. Să nu zidim nimic pe păreri, ci numai pe adevăr. Așa ne învață Dumnezeu. Ba mai mult, mădularele trupului, care par mai slabe, sunt de neapărată trebuință în trup. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa, Lucrul principal este că tot ce primim de la Dumnezeu este prin har și nu prin faptele și străduințele noastre. Și dacă este un dar mai mic, nu înseamnă că și trebuința lui este mică, pentru că în trup nu este mădular inferior. Dacă cel care pare că are un dar mic ar lipsi, ar șchiopăta biserica. Încheiat citatul. Trupul, pentru a funcționa bine, are nevoie de toate mădularele sale, pentru că toate sunt importante. La fel, trupul lui Hristos are nevoie de toate mădularele, de toți credincioșii fiecare cu darul și slujba lui, pentru ca să-și poată împlini bine chemarea sa în lume. Fiecare este așa cum l-a rânduit Dumnezeu fericit este credinciosul care se lasă învățat de Dumnezeu să gândească, să privească și să lucreze la fel ca el. Cine își păstrează vie și trează conștiința că este un mădular în trupul lui Hristos, va lucra tot timpul pentru întărirea părtășiei cu toate mădularele acestui trup, cu toți care au făcut un legământ cu Domnul prin jertfă. Haideți acum să citim împreună versetele 23 și 24 de la 1 Corinteni 12. Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă, așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Îndrăznim să spunem că mădularelor trupului lui Hristos, care sunt împodobite cu daruri mai mari, Li s-a dat această cinste din partea Domnului ca să fie și ele la rând cu celelalte mădulare care au un loc mai de cinste de la natură. Deci creștinii cei mai nebăgați în seamă, adică cei mai smeriți, sunt la locul cel mai de cinste și sunt frumoși fără podoabe. Ce frumoasă este smerenia! Mădularele cele mai smerite și cele prin care Duhul Sfânt lucrează la nașterea din nou a altor suflete sunt mai nebăgate în seamă și sunt fără talente și daruri deosebite. Sunt nenumărate cazuri de convertire tocmai prin oameni credincioși, mai puțin însemnați, adică împodobiți cu daruri. Cei smeriți sunt purtătorii sămânței adevărului prin care se nasc alte făpturi noi. Să învățăm ceva și de aici, frații mei. Versetul 24 ne spune că Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multe cinste mădularelor lipsite de cinste. În acest capitol, capitolul de la 1 Corinteni 12, întâlnim de câteva ori în legătură cu trupul cuvinte cum sunt acestea. Dumnezeu a pus mădularele în trup la versetul 18 Dumnezeu a întocmit trupul la versetul 24 Dumnezeu a rânduit în biserică cum vom vedea la versetul de și 28. Este de neapărată trebuință să ne oprim și să cugetăm adânc la aceste cuvinte pentru a putea pătrunde gândul lui Dumnezeu cu privire la biserică la unitatea ei desăvârșită. Dumnezeu a pus Dumnezeu a întocmit Dumnezeu a rânduit. Nu e vorba aici de rânduire sau lucrare omenească. Dumnezeu este Cel care face totul în biserică și ceea ce face Dumnezeu se cunoaște îndată. Așa după cum în trupul omului toate mădularele sunt așezate de Dumnezeu fără nicio contribuție din partea omului, tot așa în trupul lui Hristos, biserica, Dumnezeu rânduiește totul pentru că însuși El a întocmit acest trup binecuvântat. Domnul Isus spunea ucenicilor, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Ioan 15-16 Ceea ce este ales de Dumnezeu și așezat de el în trupul lui Hristos, se cunoaște prin aceea că are viață din Dumnezeu, ca al lui Dumnezeu, în urma nașterii din nou, că nu mai are țeluri pământești și că aduce roadă prin Duhul Sfânt. Dumnezeu nu alege oameni nenăscuți din nou pentru a face parte din trupul lui Hristos și pentru a fi împreună lucrători cu El în lucrarea cea nouă duhovnicească de a oamenilor. Cei nenăscuți din nou se cunosc și ei sunt vrăjmașii lui Dumnezeu chiar dacă se îmbracă pe din afară în haine de lumină. Unitate în trupul lui Hristos poate fi numai între mădularele vie și sănătoase, Acestea sunt rânduite de Dumnezeu și funcționează în mod natural așa cum funcționează mădularele trupului omenesc. La versetul următor, versetul 25 din 1 Corinteni 12, ni se face cunoscut că Dumnezeu a făcut lucrurile acestea, să ascultăm, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Dragii mei, toate lucrările lui Dumnezeu sunt făcute desăvârșit ca să nu fie nicio dezbinare în ele și între ele. Orice dezbinare este lucrarea diavolului și a păcatului. Dacă în lucrările fizice ale lui Dumnezeu este deplină armonie și unitate, cu cât mai mult armonia și unitatea vor domni în lucrările lui duhovnicești. Dumnezeu a întocmit trupul lui Hristos în așa fel încât să nu fie nicio dezbinare în el, așa cum nu este dezbinare într-un trup omenesc. Să avem însă grijă de accidente. Acestea produc dezbinare. Păcatul este un accident care poate tulbura viața și unitatea credincioșilor. Dumnezeu le-a dăruit unitatea prin dragostea lui. Partea noastră însă este să păstrăm această sfântă unitate, vechind să nu cădem în ispită. În trupul lui Hristos nu se cade să fie dezbinare. Mădularele trebuie să se îngrijească unele de altele, nici să se supere că nu ocupă un loc mai înalt, nici să disprețuiască dacă ocupă un loc mai înalt. Trebuie să prețuim sufletele cu prețul pe care îl au ele înaintea Domnului și prețul acesta se arată în jertfa de pe Golgota. Prețul sângerui Domnului Iisus este prețul de răscumpărare. Ce preț mare a plătit El pentru noi? Cu acest preț se cade să prețuim și noi pe fiecare credincios. Să le pădăm felul nostru de a gândi și să primim pe acela al Domnului Isus. Așa să privim spre oameni, așa să gândim despre ei. Orice dezbinare în trup înseamnă durere. Dezbinarea este drumul morții. Un scriitor latin a scris o fabulă despre trup și mădularele lui. Spunea el că odată mâinile, gura, denții și măselele s-au supărat. Mâna trebuia să ducă la gură, Măselele și dinții să mestece și să dea stomacului, dar unindu-se între ele și-au zis, ia să-l mai lăsăm, noi aducem, preparăm, iar el primește totul de gata și consumă. Judecata lor însă a fost greșită când li s-a părut că stomacul nu face altceva decât consumă, căci nemai având stomacul ce consuma, mâinile s-au slăbit, ochii s-au slăbit, trupul întreg s-a slăbit, atunci... Abia atunci s-au încredințat că stomacul nu consumă numai pentru el, ci își face datoria în serviciul tuturor. Sfântul Apostol Pavel spune deci că în trup este unitate, mădularele trebuie să servească unele altora. Domnul să spune, fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața care scumpărare pentru mulți. Este versetul 28 de la Matei 20. A sluji Domnului Dumnezeu înseamnă și a sluji celor din jurul nostru. Cum a făcut Domnul Iisus modelul nostru desăvârșit, așa trebuie să facem și noi, dacă cu adevărat El locuiește în noi. La versetul 26 citim Și dacă sufere un mădular, toate mădularele suferă împreună cu El. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu El. Vai! Desăvârșite sunt lucrările lui Dumnezeu. Unitatea și armonia se văd limpede în toate. Nimic dezbinat sau împrăștiat nu iese din mâna lui. Și unde se vede dezbinare, acolo este sigur lucrarea celui rău, acolo sigur a pătruns spăcatul. Trupul omenesc, ca lucrarea lui Dumnezeu, este o perfectă unitate în toate privințele, și în bucurie și în suferință. Cunoscutul medic francez Alexis Carel în cartea sa, omul acest necunoscut, zicea Corpul bolnav are aceeași unitate ca și corpul normal. E bolnav în întregime, nici o boală nu rămâne strict mărginită la un singur organ. Cât de limpede vorbește Sfânta Cartea lui Dumnezeu zicând Dacă sufere un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Iată un adevăr la îndemâna fiecăruia. Toate mădularele sănătoase suferă împreună cu mădularul bolnav. Când te doare o măsea, nu mai poți să lucrezi. Tot trupul suferă. Ce de săvârșită unitate! Așa și în trupul lui Hristos, biserica. Să cugetăm adânc ca să înțelegem bine adevărul acesta. Un gând îndrăzneț, dar adevărat, citim în scriile Fericitului Augustin. Iată ce zice el. Tot ceea ce Hristos a suferit, noi am suferit de asemenea în el, și tot ceea ce noi suferim, el a suferit de asemenea în noi. Se întâmplă ca în trupul omului. Dacă suferă capul, toate celelalte mădulare suferă. Așadar, versetul nostru spune, dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Cinstea dată unui mădular se răspânge asupra tuturor. Purtarea frumoasă a unui credincios aduce laudă pentru toți credincioșii. Când însă un mădular este bolnav, Sufer întregul trup. Vechiul testament spune despre un om care a păcătuit și păcatul lui s-a răspândit asupra poporului întreg. Era Acan. Dumnezeu nu zice Acan a păcătuit, ci poporul a păcătuit. Iosua a chemat atunci izraeliții pe seminții, pe familii și în cele din urmă Acan este descoperit. Dumnezeu l-a pedepsit. Deși acolo unitatea este de altă natură, totuși se arată, într-un anumit fel, ce înseamnă când un mădular păcătuiește, cum se răspânge asupra tuturor și cum intervine Dumnezeu. La începutul bisericii, Duhul Sfânt lucra cu multă putere. Anania și Safira au păcătuit și Dumnezeu i-a șters de pe fața pământului. Dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună cu el, dacă este prețuitul mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Tălcând acest verset Ioan de gură de aur, zice: Apostolul cere aici trei lucruri: să nu se dezbine, să se îngrijească pentru toate deopotrivă și să considere comune toate cele. Dragul meu ascultător, dacă ești conștient că faci parte din trupul lui Hristos, să nu-ți fie indiferentă purtarea ta. De gheață necurmat ca să o ai frumoasă și luminoasă tot timpul, ca să aduci cinste întregii frățietăți și astfel lucrarea lui Dumnezeu să propășească prin tine pe pământ și prin lucrarea pe care o aduci, prin aportul pe care ți-l aduci la întreg trupul lui Hristos. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului c 08 7 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorința noastră fierbinte este ca aceste gânduri minunate să însuflețească pe toți ascultătorii, cei care n-au primit mântuirea să se grăbească să o primească și cei care au primit-o să umble den de numele de copii ai Lui Dumnezeu. Bine, cuvântările mari și minunate ale Domnului nostru Dumnezeu să se coboare peste toți cei care vor să le primească Pentru slava lui și fericirea noastră veșnică Amin Aleluia,